Puolitoista tonnia painavan 50 kilometrin tuntinopeudella rynnistävän ihan tavallisen elikon selkään loikkaaminen ei ole niin helppoa kuin miltä se saattaisi kuulostaa. Sen Arthur Dent oli aavistanut jo ennalta. Mutta hän ei ollut kuvitellut, että jo ensimmäisen kynnyksen ylittäminen osoittautuisi ylivoimaiseksi. Tuntui nimittäin olevan täysin mahdotonta saada edes ensimmäistä elikkoa kiinnittämään huomionsa heihin. Sinun täytyy heiluttaa sitä la Kaarissa. Sinun on seurattava pyyhkeen liikettä kynnärpäällä, jotta nuo typerät elikot huomaisivat sinun. Seurattava. Sinulla taas on pahoja puutteita ranneliikkeessä Sinä tarvitset lisää tyyliä. Sinä tarvitset isomman pyyhkeen. Te tarvitsette pikkalinnun. Mitä? Hä? Ihan tavallisen elikon houkuttelemiseen tarvitaan pikkalintua. Tällaista. Kuka tuo tyyppi on? No se on vain vanha jauhoaivo. Äläkä anna noiden tempujen hämätä itseäsi. Hän on yhtä kokenut huijari kuin sinäkin. Niin siitä, mutta mikä tuo Lintu Miten niin? Se on ihan tavallinen lintu, pikkalintu. se moni, moni. Oletko ja... sinä koskaan nähnyt sellaisen monivarren? No totta kai. Minä olen syönyt niitä ties kuinka paljon. Niistä saa hyvää munakasta, kun käyttää kylmiä voipaloja. Minä en halua mitään hito munakkaan reseptiä, haluan vain varmistaa, että se on oikea lintu eikä mikään moniulotteinen kyberpäinajaja. Niin kirjoitit tuonne, että jonakin meiltä pois kerran meille antamassa voileipämistä risiunauksia. No anna Olla-Vord, hän puhuu aina noin. Kunnianarvoisa jauhoaivo. Luulen, että meidän täytyy lähteä. Mutta minun Minun oppipojastani nuoresta Drimpleestä tulee vielä loistava voileipämestari. Hänellä on lahjoja. Hän rakastaa syvästi voileipiä. Ja hänen kykynsä kypsyvät mestarillisuudeksi ajan myötä. Oi voi joka Bob meille lähetti. Elämä tulee olemaan paljon vähemmän omituista ilman teitä. Tuo on varmaan kaunein asia, mitä kukaan on koskaan minulle sanonut. Voisimmeko me nyt hoitaa tämän homman? Selvä! Katsokaa nyt. Vain avulla Elikon pystyy erottamalla omasta. Toimikaa, kun minä annan merkin. Tse, tse, tse, Tänne päin, tänne päin. Tänne päin, Elikko. Nyt, nyt voitte käyttää pyyhkeitä ne vauhtia nyt. Näetkö sinä jo, Arthur? En. Ei, jauhoaivo. Tiedätkö sinä, mistä ne tulevat? Kuninkaan valtakunnasta. Kuninkaan? Minkä kuninkaan? Arthur, nyt, nyt pääs. Mitä sinä tarkoitat kysyessäsi minkä kuninkaat? Kun sinä et ole koskaan puhunut mistään kuninkaasta. Minä en puhunut mistä hyvänsä kuninkaasta, vaan siitä ainaasta oikeasta kuninkaasta. Enkä, enkä kohtaamaan kohtalonneet. Mihin hän sanoi meidän olevan matkalla? Hän puhui jotain jostain kuninkaasta. Mistä on kuninkaasta? No en minä tiedä, jostain ainoasta oikeasta kuninkaasta. Minä en tiedä, että sellaista on olemassakaan. Paitsi... Jos hän tarkoitti sitä kuningasta. Minä enkä sitä mistä sinä oikein höpötät. Se nyt ei ole mitään uutta. Varo, Ford. Tällä kohtaa elikot katoavat. Trisha McMillan istui lopen uupuneena pienessä editointistudiossa Sohossa, Lontoossa. Tuijottaen lähes mitään näkemättömin silmin ties kuinka monetta kertaa kuvanauhaa, jonka hän oli tehnyt Grebulonilaisista. Hän tunsi olonsa huonoksi. Ja totesi, että siihen saattoi olla montakin syytä. Esimerkiksi yölento New Yorkista Lontooseen. Se on aina tappavaa. Tai se, että törmää muukalaisiin talonsa puutarhassa ja lähtee sitten heidän matkassaan Rupertiin. Tai ties mitä. Ei sinänsä, että tuo matka olisi ollut ihmeemmän rasittava. Itse asiassa se oli ollut... Varsin tylsä. Samoin kuin lento New Yorkista, sekin oli kestänyt vain seitsemän tuntia. Matkalla Rupertiin hän oli yrittänyt selvittää, minkä ihmeen voimalla alus liikkii. No, mutta kuinka se toimii? No, kun me painamme nappia. Niin, mutta millä periaatteella se toimii? Tarkoitatko sinä, että toimiiko se niin kuin jokin hyperavaruusmoottori tai jotain sellaista? Kyllä, juuri niin. Miten se toimii? Jotain sellaista se varmaan on. Mitä sellaista? Hyperavaruusmoottori, fotonimoottori, jotain sellaista. Sinun pitäisi kysyä sitä meidän konemestarilta. se hän on? Sitä me emme tiedä. Me olemme katsossut menettäneet muistinne. <Niin> niinpä niin. Niinhän te sanoitte. No, kuinka te menetitte muistinne? Sitä me emme tiedä. Mm, koska te olette menettäneet muistinne. Niin, haluaisitko sinä katsoa televisiota? Mm. Matka kestää jonkin aikaa. Me katsomme televisiota. Me pidämme siitä. Trissa päätti luovuttaa. Hän ei ollut saanut irti järjen sanaa näistä tyypeistä, ja niinpä hän tuli siihen tulokseen, että oli parasta säästää mahdollisimman paljon nauhaa Rupertin kuvaamiseen. Hän jäi tuijottamaan heidän seurakseen televisiota, josta ei näyttänyt tulevan muuta kuin uusintoja, Mäsiä ja käkniet leissiä. Seuraava hänen kuvottavaan olonsa vaikuttanut seikka saattoi olla laskeutuminen Rupertin. Grebulonilaiset asuivat valtaisan muovikuplan sisään rakennetuissa harmaissa ikkunattomissa taloissa. Hänet esiteltiin heidän johtajalleen, jolla ei ollut mitään nimiä. Muistinsa menettäneet muukalaiset olivat yrittäneet käyttää vanhoista filmeistä otettuja nimiä, mutta jostain syystä se ei tuntunut toimivan. Johtaja kutsui hänet kotiinsa päivälliselle ja Triisa suostui. Vaikka hänellä olikin pahoja aavistuksia siitä, mitä grebulonilaiset mahtavat nauttia ravinnokseen, kävi ilmi, että hänellä tarjottiin hampurilaisia. Itse asiassa lautaselle ilmestyi McDonald'sin Big Mac ja kaiken lisäksi alkuperäispakkauksessa. Syö ja nauti! Mikään ei ole liian hyvää meidän kunnianvieraillemme. No mistä ihmeestä, olette saanut kaiken tämän? Vesisängy, ministeriöt, samettitapetit, tuolin. Pidätkö sinä sisustuksesta? Se on erittäin hyvällä maulla suunniteltu. Me olemme hyvin hienostuneita. Me hankimme laadukkaita ja kestäviä kulutustavaroita postimyynnistä. Postimyynnistä? Sinä varmaan luulet, että ne toimitetaan suoraan kotiovelle. Meillä on postilokero New Hampshireissä. Käymme säännöllisesti noutamassa tavarat sieltä. Niin, mutta millä maksatte kaikista näistä ihanista tavaroista? Amerikan x No entäs nämä hampurilaiset? Miten sitten ne hankitte? Menemme seisomaan kassajunoon niin kuin kaikki muut. Triissa sulki nauhurin ja pudisti väsyneenä päätään. Hän mietti hajanaisesti kokemiaan seikkailuja. Kaksipäistä miestä, joka oli yrittänyt iskeä hänet naamiaisista toinen pää lintuhäkillä peitettynä, mutta häipynyt sitten avaruusaluksellaan kyllästyttyään odottamaan, kun hän oli mennyt hakemaan käsilaukkoa yläkerrasta. Ja sitten oli ollut Erik Barlett ja puutarhaan laskeutuneet muukalaiset ja... Trissa alkoi epäillä saaneensa hermoromahduksen. Juuri niin. Hän oli uuvuksissa ja saanut hermoromahduksen ja nähnyt näkyjä kotiin päästyään. Hän oli kuvitellut kaiken. Muukalaiset, jotka olivat karottaneet kaikki muistot omasta sivistyksestään... Istumassa pienessä tukikohdassa ja täyttämässä tyhjää elämänsä kioskikulttuurilla. Tämän täytyy olla hänelle merkki siitä, että hänen pitäisi suoria oitis johonkin kalliiseen hoitolaitokseen. Mutta hänellä oli edelleen tuo nauha. Oliko hän tehnyt sen itse? Väärintänyt sen? Ja mitä oli se kaikki höpötys astrologiasta? Hän painoi nappia. Me tiedämme paljon korkean tason tietoa matematiikasta, kosmologisesta trigonometriasta ja kolmiulotteisesta navigoinnista. Hyvin, hyvin paljon. Vainko vain, että olemme unohtaneet kaiken. Se on sääli. Mistä on hauskaa tietää paljon, mutta nyt kaikki meidän tietomme seilaavat jossain pitkin avaruutta. Meidän nimemme, tiedot kodeistamme ja läheisistämme. Voisitko sinä opettaa meille omat tietosi? Trisa istuutui kuuliaisesti tietokoneen ääreen ja havaitsi hämmästyksekseen, että itse asiassa hän pystyi hallitsemaan varsin hyvin ja nopeasti grebulonilaisten pitkälle kehitettyjä tietokoneita. Ja astrofysiikan koulutuksen saaneena uuden mallin rakentaminen laitteen ohjelmistoon ei ollut hänelle lainkaan vaikeaa. Hienoa. Ja nyt olisitko hyvä ja näyttäisit minulle, kuinka sinun rakentamasi ohjelmaa voi soveltaa tähän kirjaan. Hei länryys. Sinä ja sinä on Trisa sulki jälleen naurin. Vaikka paniikki olikin hieman hellittänyt otettaan, hänen oli vaikea ajatella selkeästi. Hän nojautui taappäin tuolissaan ja yritti miettiä. Hän oli jättänyt työnsä astrofyysikkona, koska hän ei yksinkertaisesti voinut jatkaa tuolla alalla sen jälkeen, kun oli tavannut toiselta planeetalta kotoisin olevan olion. Hän oli siirtynyt televisioon, ja nyt kaikki näytti toistuvan. Toisaalta hänellä oli videonauhansa. Hänellä oli kaikkien aikojen juttu käsissään. Hän oli käynyt Rupertissa. Luojan tähden olihan hänellä tuo nauha. Mutta samalla hän tajusi, että jos hän yrittäisi julkaista sen, hänestä tehtäisiin julkinen pelle. Kuinka hän pystyisi todistamaan Hello hello niin, Puhelimessa. luojan, kiitos. Onneksi te vastasitte. Kaikki ovat yrittäneet tavoittaa teitä teidän TV-yhtiön, he ovat yrittäneet epätoivoisesti saada teidät kiinni. Voisitteko te soittaa. Heille? No miksi te ette yhdistänyt teidän puhelujaan tänne? Te sanoitte, että teille ei saa yhdistää ainuttakaan puhelua ja käskitte minun vielä väittää, että te ette ole Aa, paikalla. Niin, ja minä että... sanoa. Mm, en tiennyt, mitä olisin tehnyt. Minä olin tulossa tuomaan teille viestiä, mutta teidän ovessanne luki ei saa häiritä ja älkää edes harkitko, että astuu sitten sisään ja en välitä pätkääkään, vaikka olisi niin, niin, minä muistan, minä muistan. Kiitoksia viestistä. Helvetti. Halo? Halo? Sinäkö minua olet tetsinyt? Kuka? Trissa täällä. Trissa, missä helvetin kuusassa sinä olet luonut? Editointistudiossa. Minulla ole Niin, kyllä minä tiedän, mikä nyt on hätänä? Mikä hätänä? Ei se ihmeäpä, kun joku laskeutunut alus. Mitä? Missä? Vaatietä, joku korjaa hänen kellonsa liikettä Nilkoihin Sinun on parasta olla paikalla viidessä minuutin. Selvä. Trisha tuijotti alusta. Ja vaikka avaruusalukset eivät olleetkaan hänen erikoisalaansa, hän tiesi, ettei tämä ollut grebulonilainen alus. Se oli sulava linjainen ja kaunis. Hopealta ja valkoiselta hohtava kapine, noin suurehkon valtameriaadin kokoinen, jota se itse asiassa muistutti. Tähän verrattuna valtava, meteorin runtelema grebulonilaisalus muistutti lähinnä sota-aluksen tykkitornia. Siinä samassa hän muisti, että juuri niiltä grebulonilaisten harmaat, jykevät rakennelmat Rupertilla olivat näyttäneet. Ja kaiken lisäksi hän muisti, että kotimatkalle lähtiessään hän oli huomannut niiden liikkuneen hänen vierailonsa aikana. Mutta tällä hetkellä hänellä oli tärkeämpää ajateltavaa. Ted, minä olen täällä! Miten hilautua alkoi tänne päin? No missä se tyttö on? Kuulla! Kiitos, Ted. No niin, pikkiä, valmis. Ulos! Kamerat! Käytiin! Käyt! Käyt! Arvoisat katsojat, tervetuloa kansamme Regent's Spakin, jonne on laskeutunut ilmeisesti ulkoavaruudesta peräisin oleva alus. Sen matkustajista emme tällä hetkellä tiedä muuta kuin, että aluksesta on ilmestynyt lintu ja nuorehko tyttö, joka heittelee paikalle kerääntyneitä uteliaita ja poliiseja kivillä. Juuri hän on tuolla takana ja voimme nähdä... Jumalauta! Äiti! Epätarkkaavainen kuuntelija saattaisi haksahtaa kuvittelemaan, että kyseessä oli hellyttävä jälleen näkeminen, mutta itse asiassa Randomin aikaa sama kivisade sen kuin sakeni. Ja kohdistuin nyt tiukasti trissaan.